Раз були в неї моркву покрали, то вона підстерігла сусідського хлопця та прочухана йому. А мати того шибай голови, візьми та й викажи Шурі, яка вона садистка. От тітка моя зачинилася на своїй половині і їсти перестала, саму воду пила, щоб, значить, умерти й провчити отих сусідів нелюдів. То в неї за той час голодовки ще й часник повиривали. Добре, що якраз я приїхала та забрала тітку в Київ, а то не знати, чим би та сварка скінчилася. Може б, і до кровопролиття дійшло б. Сказано, старе як мале. Слово не так мовиш, ображається. Я тебе знати не хочу, ти мені не родичка. Та ще взяла моду казати, чужі мені рідніші, бо по-людськи ставляться. Ну що ти вдієш? Рідніші ти, рідніші». Тільки така вона вари вода, що й не щується, коли грім ударить. Якось завелася, була з моїм зятем за баночку його, яка йому на щось була потрібна. А може і зять завівся перший, бо той теж хороший. Поділася, твоя цяцька ненароком викинули, то ти ж мужчина. Промовч. Та де там? А ж іскре, бо Бог полетіли, Чиста тобі кай дешева сім'я. Стара затялася я не брала, а молодий не брешіть, нікого крім вас не було в кухні». І трусяться обоє звідчої, ледь не вмирають. А тітка, моя правду кажучи, звикла порядок на свій лад наводити. Хоча, як краще виходить, як завжди. Сміх і сльози. Тут людей вбивають серед білого дня, Дітям вмираючим ліки ні за що купити, А вони за баночку воюють. Дочки, мені страх як шкода. Знаю, чого Шура хоче від мене, Аби я у ту війну встряла, І щоб стояла за Шуру на смерть. Хоче поламати отой мій нейтралітет, Який я взяла собі за правило У стосунках із зятем. А в мене, повірте, люди добрі, Їй-богу, вже нерви, як січка. Душа бідою спалена, Чоловік не висихає. Ніяке кодування йому не помогло. Батько на той світ одійшов, Тяжко хворів, Хата наша в Чорнобилі пропала, геть і зрівнялись з землею. Та й у мами вдача була не мед, Видно, воно сімейне, вони ж із близнючки. І що мені робити? як я всіх їх однаково люблю. Та оце в понеділок якраз після чергової сварки їхньої приходжу з роботи, йду й думаю, на яку ж ногу стати. Приходжу, а тітки нема. Я до Толіка. Толік це мій зять. Де баба Шура? Не знаю, каже, десь пішла, не доповідала. Так мені в животі й похололо. А вже вечір. Де ж це вона пішла, як вона ж раз на місяць з дому за своєю пенсією виходить? І ні записки тобі, нічого, Сінько. Почекала години за три, місця собі не знаходила, почала в міліцію та по лікарнях На ранок мені на змін, а шури нема. Ніч не спала, прийшла до директора хлібзаводу. Так, кажу, і так, дайте відпустку за свій рахунок, поїду тітку шукати. Куди ж ти поїдеш від мені? Зима ще, дороги позамітало. У зону, кажу, куди ж іще? Більше в неї ніде нікого немає. А це мені зранку Наталка, моя дочка, підказала». Жалко їй мене стало. Пам'ятаєш, баба Шура щось про подругу Мотю говорила, матір-учительки, яка в зону вернулася і там прекрасно собі в своїй хаті живе. Ще як поза той раз сварилися, грозилася тоді, що до неї поїде помирати. Мене як окропом обпекло. Звісно, треба ту Мотю шукати. Та де ж вона корінь пустила, хто зна. У зоні вже сотні самоселів, а Шура села не називала. Доведеться хіба всю 30 кілометрову об'їздити. Аби по прямій воно й пішки можна в отак. І прізвища твої моті не знаю. Як бермудському трикутнику тітка завіялася, шукай тепер в полі. А провина очі коле буду шукати. У досві, та на ноги схопилася, дітям млинців на сніданок насмажила, та й собі в дорогу не зайве. Записку лишила на талці. Я ж не шура, хай не хвилюється. Та оце й їду світ за очі. Дорогу, цю вже, як свої п'ять пальців знаю, можу з заплющеними очима сказати, де яка хата завалюється, де люди господарі бувають, а де самі мародери нелюди. Оце це їду й думаю, не про зону нашу, смерть умічену, а звісно, про шуру. І чого їй, господи, не вистачає? Кімната своя, тепло, чистенько, калачики цвітуть на підвіконнях, і хліб свіжий завжди. А воно, видно, самотність допікає. Ні до кого старі слова мовити. То вийди у двір, ти не одна така, з людьми попалакай. Її ноги болять, з хати виходити не хоче, бо я ж тоді навіщо. Молоді своїм життям живуть. Баби мої не помічають кривдної, ще як. Та їм бабині просторікування, що ті бджоли у вухах. Черстві стали діти, як той сухар торішній. Серце моє цим крається, а перемісити їх з іншого тіста вже не годна. Шура ж хоч у мриза повзялася перемісити. Як почне свою правду їм виказувати, і коваль язика на замок не замкне. Хоче свої старість та розум до їхньої оглашенної молодості доточити. Та де ж це таке чувано? Діти, що сиди пручаються, аж верещать. Де там їм у власну старі заглядати? Думають, може, вони й не доживуть до тих вісімдесяти. Або не такими, як Шура, войовничими та затятими будуть. Навряд коли вже замолоду від одного слова, як сірники спалахають. А я що вдію? Ібо вони мене слухають. Не дарма кажуть. Добра дитина сама несе лозину, а норовливій.